Ooh ah la la la. Ooh ah la la la. Ooh ah la la la. Ooh ah la la la. Ooh ah la la la. Uh, ah, la, la. Ooh ah la la la. Hinterband: Ooh, it's a big one.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 Miten sinulle, että kenään kerit up for you? Yeah. Mä luulen, että aivan varmasti. Kyllä. On... <tos> mutta mi mihin, mihin, siis, mihin te tuon tiedon, tai olettamuksen perustatte, tiedon se myös on, mutta tuota... Teidän <tos> kostymiin liittyen kenteessä? <tos> <tos> <I, tos> niin. <tos> Ihan vaan semmoisen yleisen... yleisen tota, käyt, ähm, Intuitio. <tos> Joo, jo. jo, se. Niin kuin totta siis can you get it up siistemaa kaaporenne tulee soitettuna can you can you, I can, but can't you. Yes, can. Sanova, oma, mutta can you ja että se on onpa vaan muta mutta tota niin tämä on Suomen paskipallin kilpailun voittaja Space Tracker Sickpalle. Mieti nyt tuntuu ihanalta paskalta. <laughs> ja tä tä oli se että he kappale ja tätä on soitettu paskiksella jo parkkert aikaisemminkin mutta toi tällä näin Teidän vempaimien kanssa paikan päällä, katsotaan, yes. sa saako teidän vempaimet sitten vempaimet nousemaan yl ylöspäin ihan kohtapuoleen. Ja, ja, ja voitte laittaa ihmisten Southboxin viestiä sitten aina, kun ihmiset esimerkiksi haluavat, että kuunnella, kuunnella nyt tätä kappaletta, niin te sitten laitetaan sen soimaan. Tai, tai livenä soitatte sitten, tai mä laitan tu tuolle konelle tuota vastaavaa. Mutta teillä on myöskin muuta tuotantolupa, Otto luvannut e esittää, ja sitten myöskin tuota, on levyjä on täällä näin, ja yes. sun muuta Kyllä. vastaavaa. Kunnellaan vähän. Se loppui siihen sitten. Ei, ei, ei, ei. Tää, ei. Tää on ei. mitä tää vielä minuutti? lei mästeen mitä tässä selvä mitä tässä kappaleessa on kysymä käyrä käyrä ja gatesko coniket ivan picker ja coniket huge kuka kumpi kumpi tästä kappaleen on tehnyt vaan odotetko tehneet sen yhdessä ja mitä silloin tapahtui kun kappaleita tehtiin No, minä, *And it's a rocket, olen tota, kirjoittanut tähän sanat, joo. ja yhdessä me muuten niin tehdään nämä kappaleet. Niin, ja te olette nyt sitten teidän roolihahmoni täällä paikalla? niin sä olet rocket, ja M-speed. Jää. That's right. Rocket M-speed, eikö se näin ole? Kyllä. Miksi sun M-speed, eikö se voi olla vaikka r -k tai K-rauta tai jotain tuommoinen väliviivalla k tai joku kirjan alku, että? No siis tota... Annie, se speed Annie. viittaa nopeuteen. Niin, siis Yllättäen. mä tyyppi, joo. Joo. Ja ääni niinku ehdotti, että mä voisin olla speed. Ja että mä mm. taatteet, että emme minkään pelkä speed tai speediä, että mä oon mieluummin M speed Okei, okay, totta. Niin, eikö se ole no, logista? No totta kai, just, just näin. <laughs> <laughs> mä, mä mietin vaan, että sä voisit, voisit myydä nimiä sponsorille, vaikka niinku r-kioskelle. Voit olla r-speed sitten tota ja... Ja sit aina tilanteen <laughs> niin, mukaan. Tilanteen niin, mukaan. tilanteen niin, mukaan. Speed, nimenomaan niin, nimenomaan näin. Hyvä idea. Siis k-speed. Niin k-speed. k speed, niin, k -speed. <laughs> no, Ha <laughs> ha Yeah. Yeah. Mutta, te esittäisitte nyt, teillä ei ole ihan noita kaikkia vempaimia mukana, on vähän paremmat vempaimet täällä. Niin, <tos> tai paskemmat, jos <tos> niin. ollaan... Riippuu siis niinku, mitä haetaan. Minun täytyy valittaa, että te ette näe, jos minä menen tähän kauhean, nää, että et, can you, you rap, or not, niin A -a -a. -sauki. Se, se olisi hieno, hieno, hieno bändinimi, Sebalusauki, mutta se jotain niin Mutta, Tämä on siis paskaliista, tämä hä musi on ihan ihan ihan ihan näin, ihan on ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan Okei, ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan ihan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 It's gonna get even bigger, it's gonna get even bigger. It's gonna get even bigger up for me, up for me. Can you get it up for of me? Up for me. Can you get it up for me? Can you get it up for me? Ooh ah la la la, ooh ah la la la, ooh ah la la la, ooh ah la la la, ooh A-la-la-la la, la. Heee! Kiitos! Mutta oh, toi näytti vähän epäilyttävänä, kun niin meidän äänisarkkaali ja Teemu meni tuossa pöydän alla ja jos ois ollut niinku niin sukupuolet toisinpäin, niin... Koska en näkynyt äijää ollenkaan, sain vain jostun pöydän alla, ja mitäs se täällä oikein ruudassa. Hei Teemu, voitsä laittaa noin sarpoksi viestit muuten näkyviin tosta mä Katsotaan, ja sieltä on tullut. It's a big one. It's gonna get even bigger. Mm. No, Tässä siis, bigger? mitäs muuten onnistuisiko se, kun teillä on kaiken mutta tämmöisiä eri soittimetossa, no, se, se ei tietenkään avautunut sitten pelkästään, tota, kun ei, tämä ei ole näköradio, niin Teemo onnistuisiko jotenkin, että me saatais, siis kuvata tuo jossain vaiheessa, kun ne esittää laittaa, laitetaan sitten meidän nettisivulle sitten onnistuiko semmonen, mitä luulet? Ei, kokke kysymässä. Täy <kipäätä> vielä näköradio. Ei, ei vielä. Niin, koska keri keri. No sanoa noita soittimia. Joo, joo, kutsutasi mä mietin että nykeli affo mä niin vaski toi kohta itskonen. mä mietin että pääseekö mä videoon tota, kun jos tästä tehdään video, niin iskee. Tota mä, mä, mä, mä kykenen. Mä kykenen. Mä Mä kykenen. Mä kykenen. Oikeesti, mutta te ilmeisesti pidätte hevistä. Miksi te pidätte hevistä? Ö, se on, on hyvää musiikkia. Niin, <Tungsilla> <tungsilla> tai siis, tota niin, mä tykkään jo hevistä aina silloin, kun mä oon kännissä. Okay. Mä oon joskus yrittänyt kuunnella selvinpäin heviä, mutta ei se ole jotenkin toiminut niin, okay. yhtä hyvin. Mulla on taas toisinpäin. <tunsilla> <tların> <Grace> mä mä, mä pidän joskus tuossa heviä hevi ja to, to, to, aika usein on tullut viestejä, kun tuo aika monta kertaa oli sanonut toi, hei, Nyt kuunnellaan mitä? Mut mikäkin teksteriä me päälle tota, että voitaan tää josta on tää näin. Miksi miksi tätä kolmi tätä? Mutta varmaan lähtee niin hitaasti sitten tää biisi. Niin lähtee. Jo. Joo, joo niin lähtee joo. <täus> joo, sieltä, sieltä tulee kuvaamaan. Kato, me tullaan hakemaan sut kun he, sitte, esittää se sitten seuraavan kerran kokonaan sitten että tota joo Paulina, kiitos. Me kohta kohta vai, Hei, halutaanko me laittaa se siihen nettiin sitten? Koska me halutaan, että me niin, tulee se? Eikä ei, vielä ohjelman aikana, että ne voi tsekata, tsekata sitä ohjelman jälkeen, eikö se ole järkevämpää silleen? Vai onko se meillä kiire että laittaa sinne sinne nyt? Siinä, niin? No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. heti uudestaan perään. Tu, tu, tu, Nei, dai, Mikä se, mikä se it on ton No, siitä on monia tulkintoja. Mm -hmm. Mä en muista, oliko se sun tulkinta se, se semmonen tota noin, niin, talouspoliittinen Joo, näkö? Joo, mä ajattelin, että nyt, nyt, nyt niin tämä lähtee, kun pitää aina etsiä... Et niin kestävyysvajeja. Kestävyysvaje, niin kestävyysvajeja, niin. Että käynyt keri raffoamiin talouskasvu ja it's gonna get huge, oh, jotenkin ja niin, kestä, okay. Mä oon laillannut koko ajan kyllä siis avaruusaluksesta. <laughs> Oletko? Okay. Olen, goodness. Mä luulin, että tässä puhutaan tuota siitä huvilateltasta. Se on 80-luvun huvilatelta, It's huge. Mut kuka se saa pystyyn? Mä en mä tiedä, pystyks mä tähän näin. Okay. <Warrior> Mutta hei, teillä te, te, te, te, te, te, te, te, on myös muuta tuotantoa. On, onko ne, nekin myöskin yhtä hassua katsottavaa kuin onko nekin myöskin erilaisia soittimia? Me ei tiedetä onko ne yhtä hassua katsottavaa kuin me ei ole koskaan nähty. Okei. Okay. <laughs> Mutta teillä on, no, teillä on noi kaikki ilmoittimet käytössä vai? Kyllä mä luulen, että Lähes. Ne, Lähes. ne on aika mm hyvin. -hmm. Joo, joo, otetaan se sitten mainostalon jälkeen, sitten joku toinen festivaali, toi että se on äskeinen uudestaan, yes. koska me palautetaan sen eteenpäin. Okay. Kysy, kysy, missä Aari tekee ohjelman? Missä mä muuten oon? Studiossa. Mä oon studiossa, joo, studiossa. Mä, mä oon puolentoista vuotta nyt ollut täällä kanavalla, Että missä mä oon? Mä, mä oon, mä, mä oon ihan, aina ihan pihalla, mutta ainakin studiossa. mutta mut sä oot aina löytänyt kuitenkin. Jotenkin tänne missä ikinä oon ollutkin. Mutta sä avastit ryhtyä sitten, sä oli nyt se a rocket vai mikä se tuli? MSP. R-Speed, sitten R-Speed. R-Speed. Niin, tota, sä avastit ryhtyä mun manageriksi, koska Joo, ne, nyt kun mä, nyt mä osittain, mä oon manageroin, manageroinut teille jo yhden. Tämän lisäksi tästä teette tietenkään, sä on raapaitsi jumalattomasti teostoja, <köhön> niin, mutta ne teidän ensimmäkön keikankin. Mulla ei, niin. ole, mulla ei ole vaan vielä ollut varaa liittyä teostoon, mutta toivottavasti mä voisin sanoa niitä jäljellä. Ne, kun mulle niin, tulee niin. satasia, niin sitten niin kun mä voin lainaa Annille, Joo. se sä voi Yeah! <laughs> Joo, ja kehitän tukeikellisestä, eikö yleensä ottaa se parkitrossaari, niin sitten sitä ensi viikosta heittää mulle muutaman kympi sitten. <laughs> <Joo>. Kyllä, <laughs> kyllä. <laughs> no hei, nyt nyt, nyt, hei, odota, mä, mä laitan teidän mikit pois päältä, niin mä kuulustan paremmalta. Katsot, jostain syystä ki kiertää tuossa noin. Pitkällisenä paskiskuuntelijana eka kertaa kommentoimassa, koska nyt ylittyy totali raja, eli paskinmasta paskin paskis ikinä. Eli melkein käyttyy karvaa, koska tuohon hirvittävään käkätykseen perustuen ei vaan pysty kuuntelemaan järkyttävää. Oi oi, kyllä tää oli tää, oi oi. To, toi ihan oikein, oli tuota mieltä. Vai ei? <köhön> Kyllä se, kyllä se vain on kiiottavaa, kun tytöt puhuu noin kietotenttuuhmia. Mitä, mitä ihmeet? Mist, mistä en on tuo vehori se toi? En mä Sami? En mäkään. <tos> Miksi pistetään mennä ja mennään mainokseen? Sen jälkeen, jälkeen liveveto, joka menee nauhalle. Täältä tääkin sä meni Eli täällä Suomen kilpailun voittaja jatkaa joidenkin mielestä valitettavasti studiossa. <littain> Mistä muuten tämä Space Trucker Chicks, missä se jostain muuten nimessä aina pitää kysyä Vaikka nyt on urana alussa, niin. Uh, tiedätkö itsekään? No Kyllä me tiedetään. En mä tiedä, voiko sitä paljastaa, mutta se tulee tuota yhdessä biisistä. Aha, okei. Okay. Space Trucker Chicks. Kun mä menin katsomaan, mitä kaikki Space Trucker Chicks ja kaikki, niin sieltä löytyy vähän niinku, semmoisia kuvia. Kyllä löytyy semmoisia. Ai, Ai löytyy semmoisia avaruusaluuksia. Jotain yes. semmoisia siellä, lentää veenukseen ja semmoista. Ku, Oletteko te olleet jo use, useammankin päivä kasassa? Helmikuusta 2014. Niin. Ja määtä, kyllä. Joo. Tousi tapaippa. Kat... Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Tajuudella 98,5. Olen kahden metrin korkeudella holtittomasti pyörivä paperinen kauppakassi. Sisältöni leviää ostosostokselta ilmaan ja litran piime on jo lätäkkönä asfaltilla, jolle pylätti myös Jouni. Mutta Jounista en ole huolissani, hänellä on jo kännykkä korvalla ja yhteys terveystaloon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 Se on harrastelijat, studiossa tytti ja uuke Kuuntele. Karibian rytmit pakottavat lantion liikkeelle ja läskeimmät räpit saavat pään keikkumaan. Joka torstai ysistä neljään Le Bonkin terassilla. Biisejä nakuttavat kompostisaundi VG Plus Herkules plus mielenkiintoisimmat vieraat. I feel free. Kaupungin herkullisin ruokafestivaali palaa jälleen uusilla ravintoloilla ja menuilla. Luo oma menuusi, jaa pulloviiniä ystävien kesken ja nauti aurinkoista kesäpäivästä. Taste of Helsinki, maukkain kesän aloitus, 12-15 kesäkuuta Kansalaistorin puistossa. Lisätietoja tapahtumasta löydät osoitteesta tasteofhelsinki.fi. Liput myynnissä osoitteessa tiketti.fi. Herkkuheikket kanssasi jakaa Radio Helsinki. Kuuntelet Radio Helsinkiä. No niinpä kuulee, ikävä kyllä teet, koska täältä tulee tällä hetkellä paskalista ja en tiedä, mitä tulee ensi viikolla. Me, me vähän mietittiin, no mepä emme muuten kerro, koska sen mietittiin loppuun asti yllättäen tässä vaiheessa. Mutta täällä on, täällä on tota, kun järjestettiin lauantaina Suomen kilpailu tuolla ö, Sture 21. Ja siellä oli ihan ehdottomasti, ihan selkeästi ykköseksi, tuli valittua sitten tämä Space Tracker Chicks. Niin he ovat täällä nyt sitten vieraana käkättämässä, Ki kikattämässä ja häkättämässä ja mäkättämässä ja läkättämässä ja ties, mitä muuta tekemässä. Kuten myös musi noiden soittujien kanssa, niin mikä on teidän seuraavan kappaleen nimi sitten? Ennen kuin tulee uudestaan, niin Ken Ykeni joka sitten kuvataan. Te ihmiset voivat katella ka mm. kaikkia härpäkkäjä tästä, mikä, mitä, teillä, mitä te käytätte, kun te tota, niin suoritette suurta, suurta taide, taideperformaankianne. Eli tämä biisi on nimeltään, mikä me seuraavaksi sojataan, niin Space Song en Español. Okei. Okay. Mierda. Si Vamos ala playa. Vale. Quiero, Quiero ver, ver la supernova señoritas de estrellas space el en español. Quiero ver la supernova señoritas de estrellas space stone en español. Space stone en español. Señoritas de estrellas. Quiero ver la supernova señoritas de estrellas space on, en español. Quiero ver la de estrellas, space song en español. Space song en español. Meteoros, meteoros, meteoros, meteoros, meteoros, meteoros, meteoros, meteoros, meteoros, meteoros, meteoros. Quiero ver las supernovas, señoritas de estrellas, space song en español. Quiero verla supernova, señoritas de ja Space on en español! Space song, en español! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vavo, vavo! por favor! se, että joku ihan oikeesti, tai molemmat molemmat hispania. Hän osaa siellä niin. Joo, mä puhun kyllä oikeesti ihan suivasti hispaniaa, niin... Mutta sitten, joo. Muy... Habla... Po solamente poquito Bien, bien. Ja ihpiin, ihpiin, niin tehdään rippaa. Solamente es suficiente para, para pedir cerveza en bares oaissa. <laughs> Barcelona. Bien. <laughs> Tosin Barcelona on takalonia ja Espanija, ne on hyvin tapoja sitä itselläni. Kyllä. Mutta hei, tätä nyt tuli kysymys no nopeasti, kun lähtee seuraavaksi soimaan. Mikko kysyy, ootteko leidit vapaana? Siis, että seurustellaanko? No, mä me, ollaan niin, mitä? Niin. me ollaan kyllä varattuja, valitettavasti. Tai et... aine, itse minä ainakin, Anita okay. rocket, olen. Okei. Okay. <laughs> okay. mä... Niin, minäkin. Mutta mut jos te olette seurustelleet, mutta haluttiin, että voimakallita teille, kuitenkin, jos me... Vähän no, tuota suoras lähetyksessä, jossa suunnittelee. Olemme No niin, mutta nyt lähtee soimaan kappaleen, mitä ei aikaisemmin kuuluttu tässä lähetyksessä. Kerryn Kerja ja uudestaan sitten livenä. ja nyt, a... nyt, nyt, nyt lähtee taas tekemään vähän herpäkkeet. Minä olen hiljaa. Ua a la la la la la, la, la, la. Ooh, A uh, La La La A uh, La La La U uh, A La La La U <laughs> A La La La Da get even bigger Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da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 It's gonna gonna get even bigger. Is te gonna get even Is it gonna te even bigger? Is it gonna get even bigger? te te te te it up for me? Up for me. Can you get it up for me? te te te te te Get even bigger, is it, get even bigger? is it gonna get me? even bigger? is it gonna get even bigger up for me? Off. Can you get it up for me? Up for me. Can you get it up off for me? Up up for me? Can you get it up for me? Ooh ah la la la. Ooh ah la la la. Ooh ah la la la. Ooh ah la la la. U-A-La-La-La la ua u a la la la u a la la la ua la la la la la la la la la la u <tr> <néhmiin> <täästi> Tämä on siis radiokanava millä ei ole soittoliistaa. Tää on nyt kertaa, kun tämä biisi lähti, tulee täältä näin yes. vai viidestä. It's gonna Niin tota, sen verran se, pitäisi sanoa vaan. että no, te nähä nyt varmaan sen karseen finaalin cheek mainoksen? Ihan mahtava! Joo, kyllä, Ihan tajuton mainos! Jo, Todellakin jo. on nähnyt. Joo, jo, <laughs> tuota, olin jotain leffaa kattomassa. Ja, ja tosiaan, niin se <laughs> Mä Se asiassa tämän... siellä valkokankkaalla. Joo, kyllä se oli hieno. Ensi, ensi eka kerta siellä, niin se oli huvittavaa kuinka monet ihmiset rupesi käkättäen ja räkättäen ja osottaa. Ja siellä niin aika moni finaari taas siinkas lopetti, niin sen <laughs> siihen sitten siihen ei. paikkaan. Voi ei. Mutta me... se, se on jotenkin semmonen sydäntä koskettava. On niin. se, kyllä se on klassiikko, klassiikko kerta kaikkiaan. Ja ja tota, mä miten tämä voisi yrittää finskille, että te olette tätä jollekin, jollekin pilotille, käynyt lähteekö lähteekö lähteekö <tos> niin, niin. <tos> ja siunitteletko lentäkö ylöspäin. lentö lentäkö lentäkö niin, lentäkö lentäkö Niin, Niin tässä lukee sen, että mä rupesin tuota mainitsemaan tai ehkä sen senakaan, että tuli kaikesta huolema, että kuunelta vampaa kuin Ja mikä toinen IT on ilmapallo? Mitä toinen IT on ilmapallo joo? Känykeri. Okei, okay. okei. Ivointa saako ilmapallon? Hmm. Niin, joo. Oisko se semmoinen, semmoinen kuuma ilmapallo? No tosi kuuma, Tässä Jaa, taas olette Petri laittaneet, että italiaksi jotain opettaa. Hei, kässä Pitää harjoiteta italian kieli, niin katsotaan sitten. Mä... sitten Tuli vaan mieleen, että et, tämä kuitenkin pitää ihan oikeasti paikkansa. Te ette ole vaan keksinyt itsellenne mitään ankeita anke anke anke tarinaa, missä te olette kotossa. Te olette ihan oikeasti Vantaalta vai? Joo. Ollaan ollaan, joo. joo. Mitäs mieltä te olette tästä niin Vantaan Helsingissä oli vasta kerialaiskirjallisuutta? probleemasta että tää on tullut tosi paljon vantalaisia muusikoita kirjamää keikkoja tänne näitä. Että... Tota, no Mä on kuullut niistä joo. mä tunnen niitä, ne on sieltä meidän muudetta. <kip> Okei, okay, joo. Onko se vantaa niinku parempii keikkojen perässä ja vai pitäisikö mitäskö mitäskö lähetät että maksaa niille menolippu sinne ja miten, mitä mitä Vantaalla on vantaa kauhe vähän. Vähä, vantaa kauhe vähän keikkapaikkoja niin. ja ne on pakko tulla tänne stadi. Niin, se on niinku että se on niinku niiden keikka. on ni Tulee noin 10 siitä, mitä ne on Helsingissä Vantala, kun siellä on niin vähän niitä keikkapaikkoja. Et sen niin, takia niin, pitää tulla tänne joo. näin. En mä tiedä ehkä niinku. Kyllä säkin on varmaan mieluummin oikeassa töissä, mutta sen sijaan sä tällä täällä kereemässä keikkoja. En mä oo ole mieluummin mill... olen töissä. Siis kaikista tialoiten mä vaan oon niin himassa ja katon telkkariin ja kaivan nenä ja luenaa ja sellaista kaikkea. Okei, okay. <himpiä> joo. <himpiä> no niin. Eli... Mutta siis tää on, on niin kuin sity, se oli heti paras vaihto, se sen jälkeen. <himpiä> joo, jos tosiaankin jotkut haluaa tosiaankin tyttöystävää, niin tosta se tosi kihottavalta ja niin kohtavalta ja loppuelämä tuommoista, niin siinähän meillä on sitten... Joo, no kysyy, missä on Vantaan keskusta? No, missä on valtaan kokous? Se ei mitään väliä sillä on, että. No, ei, mä ainakaan. Tai, tai tiedä. vasemmistoliitto, että näinpä pois. Mutta joo, joku, joku, joku, joku, joku teistä halusi kuulla tämän seuraavan kappaleen. Ja tuota, missä on 13, 13? 13. Laitetaan soimaan se, ja halusimme laulaa täällä mukana. Ihanaa, joo. ihanaa, ihanaa. Kun päivä laskee, hämärä jo hämäräjulkko. Ja, ja mustan, mustan meren, meren rantaan kuut hohtaa hopeaa Näin jälkeen päivän sinen on ilta ihmeellinen Odessa jälleen lumiisi mm, Oi Odessa, lähelmi mustan meren Kaikki mukaan Oi Odessa, sun rantaas käyskentelen. Oi Odessa, sä urmasit mun niin Niin Odessa jäännelmiin <tum> Hei, hei, no nyt niin, tuli viesti, Kenny, Kenny Daphani, niin ja Speed, Myrtsi-liput. Laitakaas vähän aikaa tulemaan. se alusta taas. Me mennään vaikka Mitä me... sama? Joo, se siitä Laitetaan se kuin joku toivoa, ei tullut riittävästi. Okay, Ua a la, la, Ua la. la la la, Ua la. la la. Ua a la uh -a, la U -a, la U-a-la-la-la U-a-la-la-la Jätkää tosta noin, kun tulee seuraa toriin Jätkää nyt näin Mahtavaa Työn varjot tummuu, hiljaisuus käy yli odessan Vain majakka se näyttää tietä laivan saapuvan sen kylki Kysi valos hohtaa, unma. maituriin se johtaa. Odessa kuvas unhoitun Noihin niin, Oi oli Odessa, sä helmi mustan meren. Oi Odessa, Odessa, sun rantaa käystyyn, oi Noi Odessa, <hä> jään rumoihin sinin, Niin Odessa. Odessa, nyt näkemiin. Tää on tosi kaihoisa tämä loppu mun mielestä Tää on yhtä kaihoisa kuin Cheekin Ei, ei <laughs> Tän, voi olla Joo. Se on niinku seuraava kaunis Mennään ulkomaille Osta oh, tule. päivä laskee hämärä jo kohta maille saa Ja mustan meren rantaan, rantaan kuvut hohtaa hopeaa Näin jälkeen päivän sinen on ilta ihmeellinen Odessa jälleen lumoihin siään. Oi Odessa, sä mustan meren. Oi Odessa, sun rantaas käysten veren. Oi Odessa, sä urmasit mun niin Niin Odessa, jään unelmiin. Oi Odessa, sä mustan meren. Oi Odessa, ois luotasi kun menen. Oi Odessa, jään lumoimin niin Niin Odessa, Oh, it's a big One. Is it gonna get even bigger? Is it gonna get even bigger? Is it gonna get even bigger? Is it gonna get even bigger? Yes. Is it gonna get even bigger? Woo! Is It's it gonna, gonna, gonna get even bigger? Yeah. bigger? Is it gonna get even bigger? Is it gonna get huge? Yes. Watch it, baby. Can you get it up for me? Can you get it up for me? Joo, no. no. no. ja kysymys kuuluu, että osatteko te tulkita varsomisbiisin? Tuskin te osaatte, se on sellainen biisi, mikä on tossa soinu muutaman kertaa, mutta ei mikään varsin aikalaan. joo. Okei, okay. okay. mä en tunne valitettavasti. Varmaan ihana laulu. On no, no, kyllä, se kertoo hevosen varsomisesta. Saat <laughs> et okay. osaat osa osa tulkita sitä millään tavalla. Mä en nyt oikein muista, joo. miten se menee. Miten se muuten, en Mäkään mä vähän, kun on mm. niin paljon näitä spessoja ja kun me ollaan muutettu, niin se mm. on levy on tuolla jossain. Joo, joo. Ooh, uh, is it me, oh, niin. uh -huh, uh -huh, uh -huh, it, not a... it amazing. Amazing. Jotain semmoista new baby boy <tuk> <tuk> Baby horse was I'm a little it, <tuk> it Mutta te tehti osaa, te sitten <sizin> Hei! Nyt tuli viesti. Stop. Tänne tuli tämmönen näin, että yhtä aikaa odessa ja känykki ja... Vau! Wow. Jatkakaa tosta. Ja huh, huh, nyt So weil das gonna get even bigger it's gonna get even bigger oh gonna get even bigger gonna get even bigger yes gonna get it up for me Up for me get it vaiheessa Kuinka paljon biisiä on vielä jäljellä? 20 sekuntia 20 sekuntia <taps> Up for me Up for me Can you get it up for me Up for me Can you get it up for me Up for me Ua la la la ua la la la ua la la la ua la la la ua la la la u la la la la Huhhuh, no nyt on kova kollaboratiota, jolla on laittu Tommi tuolta viestiä. Ja tuota oli ämellä laittu, pistäkää se radio kiinni siteraamaan Esko Riihjana, että tämä laitys ylittää kaikki aiemmat shittaukset. Kiitoksia, shittaakaa, shittaakaa. Hei, hei, hei, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt viesti, Hei hei, nyt toi käy kelin takaperin. Siinä onkin teillä vähän työsarkaa. Miten se menee? Mä. mä en nyt ihan varma miten takaperin se pitäisi niin olla. Että niin siis pitääkö sanotkin minä niin se up it get u vai Usko, Niin, le, vetäkää sen takaperin. se kuulostaa siitä, että se menee takaperin sitä sitten. Mutta soittakaa oikeinpäin. Joo, okei. No niin. Koska täällä on ihan hankalaa soittaa. Voitteko Mä en osaa. Mä en osaa vetää. meillä on toinen vaihto, Joo, toinen vaihtoehto. Joo, okei. Äh, siis toi Venus. <tose> <tose> <tose> ah. u yeah. la la la la la I. la la u la la la happy la la la the la la la a, la la la a <tose> Oh, it's a <laughs> big one. <laughs> it's gonna get even bigger. It's gonna get even bigger. It's gonna get even bigger. It's gonna get even bigger. It's gonna get even bigger. It's gonna, it gonna, it gonna get huge. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Gonna get it up for me. for me. Can you get it up for me? Can you get it up for me? She's got it. Oh baby, she's got it. <tos> <tos> hey, <tos> hei, <tos> nyt nyt kohtalle vainostaan mutta tämä oli on erittäin hyvä ehdotus. Vedetään ikois suru minuutitaan vastaava koska pitää mennä mainoksiin, mutta äh, miten oni surullinen versio samasta kappaleesta It's gonna get even smaller ja niin et Ah, Seuraava se on se on on versio. Kuulemme se mun Sitä voisi Mä rupeen vetämään tässä. Näin kuitenkaan. Okay, okay. Tähän joo, joo, ei, surulliseen, <laughs> ei tarvitse tähän suruiseen eikanaan. u a l l l l la la, -la. Ooh ah uh, la la la. Ooh ah uh, la la la. Ooh ah uh, la, la la la. Ooh ah uh, la la la. Do-di-do-do. La. <laughs> <laughs> Ooh, it's a small one. Is it gonna get even smaller? Is it, Is it gonna get even smaller? Is it gonna get even smaller? Is it gonna get even smaller? Is it gonna get even smaller? Is it gonna get petite? Haiiii! <laughs> Tässä on basentu <laughs> hey, hey. Can you get it up for me? Smoke, can you get it down for me? Can you get it down for me? <laughs> Can Radio Helsinkiä, taajuudella 100 for me? eli taajuudella 98.5. Skidit Festarit on taas täällä. Lasten oma kaupunkifestivaali Skidit Festarit järjestetään kalliossa kulttuuripihalla 26. heinäkuuta kello 10.3. Mukana muun muassa lastenmuotinäytös, Bollywood-tanssia, pikkusirkus, hennatatskoja, hattaroita, lastenmuote, hatteroita vysilekkejä, ilmapalluja, Ei sisäänpääsymaksua. Katso lisätiedot skiritfestarit.fi tai Facebook. Kompostiradio, Helsingin reggae-radio. Sunnuntaisin kello 18.20. Soitossa reggeen ja danceholin uutuudet suoraan Jamaikalta ja muualta sekä parhaat poimennat saaren väkevästä musaperinteestä. Studialla kompostisaudin DJ Enrico ja VG. Henkka Hyppönen, Mato Valtonen, Andre Nolaschke, Anne Berner, Aki Riihilahti, Jorma Uotinen, Tom Tompeösti, Henrik Tiettman, Otimään Petu ja Pienpanisa, Kuntoaminen Heidi Suomi, Bruce Dickinson, Anthony Robbins, Joran Persson, Sir Richard Branson, Antero Mertaranta. Mitä näillä loistavilla puhujilla? Ja juontajilla on yhteistä. Heidät kaikki voit tilata sinun yrityksesi tilaisuuteen. Speakers Forum. Parhaat suomalaiset ja kansainväliset puhujat sinun käyttöösi. Munkana myös Radio Helsingin palaverissa. Speakers Forum. Ruisrock on ollut yksi lempifestareistani jo vuodesta 1996, jolloin rock herätykseni sinetöityi nähdessäni alastoman fleen peukuttamassa Blood Sugar Sex Magicia, kuin huomista ei olisi. Olin 13. Odotan luonnollisesti ensi kesän ruisrockia kuin kuuta nousevaa. Muista sinäkin Ruisok, 4-6. heinäkuuta. Olavi Uusiviran lisäksi herätyksiä tarjoavat muun muassa Future Islands, Teeminpala, Studio Killers sekä yllättävä alueohjelma. Lisätiedot ruisok.fi. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Uh, ah, la Uh, uh, a, Tästä voisi tulla paskiksen tunnonit, aina kun lähtee paskiksen. Mm, niin, Kiva, joo. Hyvä. Mut tuli semmonen miele, että onnistuisiko, että te lallalala. oot tänne itsenne kanssa. Se kukaan ei sitä ehdottanut, mutta jos mä ehdotan sitä sitten, että mä laitan tonne uudestaan viisi alusta soimaan ja te soitatte itsenne kanssa. Nauhan kanssa. Play... Totta kai, Le Li Live playbackkin. Kyllä, joo, live playback radiossa. Ah. Noni. Niin. <laughs> nyt ootteks se valmiina? Joo. Joo, <laughs> joo. nyt te lähtevät. Hei kato, mä La la la. Ooh, A la la la. La. U A la la la. Ooh, A la la la. Ooh, A A A La la. U A la la la. U A la la la. U A la la la. U A la la la. U A la la la. Mä vedättämässä sitä hyvin livenä. Ooh, it's a big one. Joo, se on vielä suurempi. Hei, joo, even Se on gonna get Se on It's gonna Se on get... bigger. It's Se on even bigger. Se on get even Se on vielä get Se on It's gonna Se on Mä Se <laughs> uh -huh. <laughs> on vielä Se on vielä Se on vielä Se on vielä Se on Se on Riippuu kuinka paljon tulee rahaa. Niin, niin. joo, jo, Koska jo. tällä hetkellä pyrkkaa jo yhtään, niin vähän vaikea lihottaakin, mutta se on ihan sitten kiinni. Ties loppuna tulee ja mä otan yes. niitä 20 prossaa, muistakaa se yes. sitten vielä tästä näin. <laughs> Samolaitoviista ei ole ikinä mennyt paskalistan aikana työkaverilta yhtä paljon herrot terveisiä työkaverille yes. sinne, niin mulla ei enää niitä ole. Tota, mitä hän miettiin <laughs> laittaa täältä? Niin tehän tehän soittaa työskin toisessakin orkesterissa vai? Häh? Tai ja, olette soittaneet jaa. vai miten? Niin soitettu, joo. joo. Sitä Joo. ei ole virallisesti enää olemassakaan Hyvä sattuneesta systeemeistä. <lapsen> Joo. Mut mut miksi miksi? Joo ja ja mistä se kappale ummetus. Miksi? Jee. So, so, se on teemaan. Okei. Okay. Mikä laittoi viesti? Likathan on kuin Matti Nykänen, joka loihia lausuman lehdistölle playback-kysymyksestä. Leipä, leipäkkejä. olette yes. Hyvä. Onko niin, että ei hän enää töitä tahdo Joo, nyt niin, on. Teillä on ollut kunniakas menneisyyskin sitten vielä kaiken lisäksi. Yksi tota, joka suuttui, kahdeksas fani, vai miten se meni käy? Joo, kahdeksas fani niin suuttui siitä, että hän ei ollut ensimmäinen fani, ja hän sanoi, että Mä tapan kaikki seitsemän! Miksi niin, se ilmoittautunut, että hän on teidän e e e eka-fania? Kyllä, niin toi, Nyt viikonloppuna, sit, to, mutta... Mä oon tosi niin mun oli pakko sanoa, että Tää nyt ei valitettavasti enää onnistu, että meillä on jo muutama, että sä oot mm. kahdeksas. Niin. Se sitten... Eli Se otti sen liian kovasti. Eli älkää ryhtykö faneksi, koska te tapetaan muuten. Niin, niin. niin, no en mä tiedä, ne on vaan ne ekat seitsemä nyt vaarassa. Okei, okei. Niin, niin totta. Pidäkki profiilia fanekkiis. Joo, tää on ihan hirveitä. <laughs> Onko tämä seuranka vituttaa niin kappale, niin laulako sama henkilö sinne sitten? No mä laulan. No se on joo, jo, niitä tota. kertoo tämä, tämä nyt sun lesboseksuaalisista taipumuksista? Koska jos sulla kerran. Niinkö? No vittu kerran vituttaa, niin. Mm. Aa siis joo, no toi oli uusi tulkinta, mutta tota Enspir on tehnyt siihen sanan, että. No nyt! No nyt! It's gonna get it even better! It's gonna get even better! Ei, oh, it's gonna get even better! Ah. Ah. Ah. Okei. Okay. Kuunnellaas sitten ku... Sytet ovat tietämättä lesboilleet. Tää on tosi vihottavaa. Ei, ei välttämättä I ah, get it Vastoin käymisiä Toistaan raskaampia. Kaupassakin oli piima loppunut. Kun monta iltana olin sinne jaksanut. Niin mä en enää töitä tee, pakko Pakko hakea rahastus, tutkaksaa, taipuun. Mutta jos te ette sinne mennä, niin jos ihmiset haluaa teidät keikalle, niin miten se on muuten onnistuu? Ottavat tietenkin minun yhteyttä, koska jos mielestä minä vedän väristä, mutta jos haluatte vähän niin kuin enemmänkin fyrkkaa. No tota, meillä on ainakin Facebookin niin. sivut, että sieltä voi Sitä katsoa. kautta saa niin päätä. Niin, niin, niin. Ja, mm, sähköposti löytyy. Läytyy. Läytyy. Läytyy. Läytyy. Kyllä, löytyy. Kyllä, kaikki löytyy. Täntä tosiaan vitusta kaamua pitusta. Entä tosiaan vitustaa pittuus. Okei! Ansi kysyä, okay. tuleeko juhannuksena paskismaratoa, kertokaa. Yleensä tulee paskalista tulee 18 tuntia putkeen nauhalta sitten Tiedättekö, että tuleeko vai koiko? Toivottavasti, siis, en tiedä Jos multa kysytään, niin totta kai tulee se, no, mut... Tulee, Ei no, selva Hyvä. mulla ei ole hirveesti me, vaikutus me, me, Meidän taas. Meidän uusi kanava päälle, me <laughs> siinä Alice's Rocket yes. Ja täällä on myöskin MSB Otetaan tähän yksi biisin, mikä on tuota, no, Mä oon soittanut tätä mm, no. mu muutaman kerran Tätä toista versiota, mutta mä en ole koskaan päässyt pidemmänä Kun ikasjakeista, viime viikolla mä huomasin, että tämähän on jatkuu Tästä oh, ikasjakeista jälkeen tässä taitaa taiva. tulla kesä. Kesä! Linnut ne laulaa ja sirkat soittaa. Taitaa tulla kesä. Oli karvalakki hautonut pääteni jo pitkään, hiki virtana. virtanaan. Monot oli pienet, oli lapas ja reiki ja toisinaan. Latu oli poikia ja loikki ei kiinni sanot ainuttakaan. Jos on hangen alla uihun se peetii vielä sitkeitään. Aurinko paisaa ja vettä sattaa, taidaan saada pesää, pesää! Jees. Linnut ne laulaa ja sirkat soittaa, taitaa tulla kesän. Nyt se laula kaideja kukkaraa. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, kunnalla, joo, No, ja muapas, joo. Sydänvaimaisena kunni liian uusi Hei, jos te olitte Mikon kanssa sillaa, niin can you get it Mikko. Mikko Laitalon kanssa. Totta kai, mutta Mikolle vinkkinä, että jos tulee kuuma, niin siinä vaiheessa voit taas sen karvalakin jo pois. Jos hikki valuu jo virtanaan, niin se on ollut liian kauan päässä. <tosentra> <Matta haja. tosentra> Müsstest du auch gehen, es weiß dafür, wo du so kannst. Geh, day old no, wo wir sind.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 Tulossa, tulossa, tulossa, onko tulossa, menossa on ollut, pari tulossa, tulossa. Syksyllä on tulossa sinne Stura 21, joo. se on varmaan keikka, mutta jos ole sovittu vielä tarkkaa ajankohtaa. Niin, kun teillä on vain 3 viisiä, mm. pitäisi vähän tehdä lisää ilmeisesti. Joo, mutta meillä on tulossa niin kuin, hirveet, hirveet valttia. Ja sitten me okay. ollaan tietenkin euroviisuissa. Ai niin, totta. Ai, me unohtui muuten sen no, pakkaran, pakkaran. Miten, onnistuuko se? Lähteekö? No, oh, oh, totta kai. Oh, totta kai. Kassin on, kassin on kassin äkkiä pakkarat, äkkiä pakkarat. Äkkiä, äkkiä, äkkiä, mennä kertsin Mr Mister, Mister your, your eyes are full of hesitation. So it makes me wonder if you know what, what you're looking, looking for, baby. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg no more. Oh. I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie, all night long. And yes sir, I can boogie, if you stay you can't go wrong. I can boogie, boogie, boogie, all night long. Kiitoksia. Tuli sitä, että joku tuomaristossa sanoi, oliko se Tero ja Nerveisiä hän on tullut, tullut sitä hyvinkään spesiaali jossain vaiheessa, mutta tota, niin ne sanoit, että siinä on uuden ja mutta paras pakkara, Evo, tuli tuossa <laughs> välittömästi Mikalta, se tuli nopeasti, ja minnekin tulee nopeasti, if you can get it out, hyvästi, Heee, se oli kiitoksia. Huh -huh. Suomen Paskin pääni kilpailun voittaja, ja, siis, siis aatelus veloittaa sanaa, mitä ensi vuonna käy, ja valitaan to toivottavasti Space Truckers 6, ja siinä on anneturokettia M-Speed. Huhujaa! Ah, Hyvä, teille, teille, UA la la. teille, UA la la. teille, -la. UA la la, -la.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 Can you get it up for me? Can you get it up for me? Tuli mieleen sitten tossa niin sen verran vielä, että näähän voisi vetää erotiikkamessulla erotiikka messulla sitten taustalla siellä niin, että meikäläinen manakeroi sitten se sen, sen sitten, että tuli mun idea. Erotiikka messulla niin veri versio tosta Joo, No niin, just tää.